Канал «Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Двохсотрічна людина» автор Айзек Азімов. Розділ перший. «Дякую вам», – сказав Ендрю Мартін і сів на пропонований стілець. Він не справляв враження людини, доведеної до межі, але було саме так. На його обличчі не читалося жодних особливих емоцій, лише спокійна байдужість – хіба що в очах вгадувався смуток. У нього було пряме чорне волосся, досить густе і гладко виголене обличчя. Вдягався він консервативно, але з деяким натяком на екстравагантність. Костюм був оксамитовим, червонувато-пурпурового відтінку. Хірург сидів напроти, іменна табличка на столі містила серію букв і цифр, але Ендрю навіть на них не глянув. Його влаштовувало звернення лікар. «Коли операція лікарю?» – спитав він. Хірург відповів м'яко, але з відстороненою ноткою поваги, яка завжди чулася в голосі роботів, коли вони зверталися до людей. «Я не зовсім впевнений, сер, що правильно вас зрозумів. Хто потребує операції?» Тут на обличчі хірурга міг би з'явитися вираз шанобливої непохитності, якби роботи його типу, виготовлені з нержавіючої сталі і з відтінком бронзи, могли змінювати вираз обличчя. Ендрю Мартін розглядав праву робочу руку робота, яка лежала на столі. Довгі артистичні пальці, напевно, легко та вміло володіли скальпелем під час операції. У його роботі не було невпевненості, вагань, тремтіння, не було помилок. Це, зрозуміло, приходить зі спеціальністю, яку людство бажало настільки завзято, що лише деякі роботи тепер мали належне мислення. Хірург, зрозуміло, повинен мати саме таку програму. І все ж цей робот настільки обмежений у своїх можливостях, що не впізнав Ендрю. Мабуть, навіть не чув про нього. Тобі ніколи не хотілося стати людиною? спитав Ендрю. Хірург мить зволікав з відповіддю, ніби питання розгубилось в ньому. Я робот, сер, але ж людиною бути краще. Краще, сер, бути досвідченим роботом. Я не можу стати таким, будучи людиною. Проте можу стати вдосконаленим роботом. Мені було б приємно стати вдосконаленим роботом. А тебе не ображає, що я можу тобою командувати? Змусити підвестись, сісти, піти праворуч чи ліворуч, просто наказавши зробити це? Мені подобається виконувати ваші побажання, сер. Якщо накази завадять виконання обов'язку стосовно вас, чи будь-якої іншої людини, я не реагуватиму. Перший закон, що стосується моїх обов'язків щодо людської безпеки, візьме гору над другим законом, пов'язаний із підпорядкуванням. У будь-якому випадку підпорядкування приносить мені задоволення. І все ж таки, кого я повинен оперувати, сер? Мене, сказав Ендрю. «Це неможливо! Операція завдасть вам шкоди!» «Це не має значення», – спокійно промовив Ендрю. «Я не повинен шкодити», – сказав хірург. «Так, людині», – зауважив Ендрю. «Але ж я робот!» Розділ другий. Коли Ендрю створили, він нічим не відрізнявся від інших роботів його класу. Він сумлінно справлявся зі своїми обов'язками вдома, куди вступив у ті дні, коли роботи-слуги були рідкістю. Господарів було четверо – Сер, Мем, Міс і Маленька Міс. Звичайно, він знав, як їх звуть, але ніколи не називав господарів на ім'я. Сера звали Джеральд Мартін. Робот мав серійний номер НДР, а цифри він забув. Зрозуміло, пройшло багато часу, але якби він захотів згадати свій номер, то, звісно, зумів би, але він не хотів його згадувати. Маленька Міс назвала його Ендрю, а потім так його звали і інші. Маленька Міс. Вона прожила 90 років, і її вже давно немає. Якось він спробував назвати її Мем, але вона не дозволила. Вона таки залишилася маленькою Міс до свого останнього дня. Ендрю виконував обов'язки Дворецького, Камердинера та Покоївки. Це було перевіркою як для нього, так і для всіх роботів, не зайнятих на заводах та дослідницьких станціях землі. Мартінам він дуже сподобався і половину часу він витрачав не на роботу, бо Міс та маленька Міс – Просили, щоб Ендрю пограв із ними. Міс перша зрозуміла, як це можна зробити. Вона сказала, «Ми наказуємо тобі грати з нами, а ти маєш виконувати накази». «Мені дуже шкода, міс, але я вже отримав від сера раніше наказ. Який із цих причин повинен мати перевагу?» Тато лише сказав, я сподіваюся, що ти займешся прибиранням, заперечила вона, а я тобі наказую. Сер не заперечував. Сер любив міс і маленьку міс навіть більше, ніж сама Мем. І Ендрю їх також любив. Принаймні, ефект, який вони робили на нього, був такий самий, яким люди, ймовірно, і називали любов'ю. Ендрю думав, що це як про кохання бо не знав іншого слова. Саме для маленької міс Ендрю вирізав дерев'яний кулон. Вона попросила його. Міс подарували на день народження кулон із слонової кістки, прикрашений різьбленням, і маленька міс відчувала себе обділеною. У неї був тільки шматочок дерева, який вона дала Ендрю разом із маленьким кухонним ножем. Він зробив кулон швидко – і маленька міс вигукнула. «Який він гарний, Ендрю! Я покажу його татові!» Сер не повірив жодному її слову. «Скажи чесно, де ти його взяла, Менді?» Він так називав маленьку міс – Менді. Коли маленька міс образилась, він повернувся до Ендрю. «Це ти зробив, Ендрю?» «Так, сер». І форму сам придумав. «Так, сер. Може, це копія?» «Це те геометричне втілення, сер, яке найбільше підходило до цієї структури деревини. На другий день сер приніс йому інший шматок дерева, більший, і разом з тим електричний віброніж. «Зроби щось, Ендрю», – сказав він, і потім довго роздивлявся те, що вийшло. З того часу Ендрю більше не служив за столом. Натомість йому було наказано читати книги із меблевого дизайну, і він навчився робити столи та шафки. Ти створюєш чудові речі, Ендрю, — сказав сер. — Я насолоджуюсь, коли роблю їх, сер, — відповів Ендрю. — Насолоджуєшся? Це змушує струни в моїх позитронних блоках якимось чином проходити шляхом із меншим опором я чув як ви вживаєте слово насолоджуватись і обставини коли ви вимовляєте його вони збігаються з моїми я насолоджуюсь коли роблю ці речі сер розділ 3 Джеральд мартин відвіз ендрю до регіонального офісу us robots and Manicool Мен Корпорейшн. Як член регіональної спілки, він без жодних проблем потрапив на прийом до головного робопсихолога. Більше того, він став власником робота саме тому, що був членом регіональної спілки. І ті давні часи, коли побутові роботи були рідкістю. Тоді Ендрю ще нічого не розумів, але пізніше отримав глибші пізнання і зміг заново згадати давню сцену та оцінити її справжнє значення. Робопсихолог Мертон Манксі слухав із застиглою на обличчі посмішкою і неодноразово намагався утримати пальці від постукування по кришці столу. «Робототехніка не є точною наукою, містере Мартін», – сказав він. «Я не можу пояснити все в деталях, але математика, на якій ґрунтується позитронні схеми, Надто складна, щоб претендувати на абсолютне знання кінцевого результату. Ми, звичайно, замінимо вашого робота. У жодному разі, сказав сер. У його справності немає жодних сумнівів, він чудово справляється з обов'язками, на яких призначений. Але крім цього, він вирізає з дерева вишукані дрібниці і ніколи не повторюється. Він створює витвори мистецтва. Мальський зніяковів. Дивно, звичайно, зараз ми створюємо багато усереднені схеми, то ви вважаєте, що він справді творить? Судіть самі, сер простягнув йому невелику дерев'яну кулю, на якій були вирізані діти, що граються, такі маленькі, що їх важко було розрізнити. Але проте фігурки були пропорційні і так природно підходили до структури деревини, що вона теж здавалася вирізаною. «Це він зробив?» – спитав Манксі. Він простягнув кулю назад і похитав головою. Йому випало щасливе жеребкування. Щось сталося із його схемою. «Чи можете ви це повторити?» «Певно, ні. Ні про що схоже, нам не повідомляли». «Прекрасно! Я не проти, щоб Ендрю залишався неповторним». «Мені здається, – сказав Манксі, – що компанія захоче повернути вашого робота на дослідження». «Ні за що! – сказав сер із раптовою непохитністю. – Забудемо про це!» Він повернувся назад до Ендрю. «А тепер ходімо додому!» «Як забажаєте, сер, відповів Ендрю. Розділ четвертий Міс почала бігати на побачення і проводити дедалі менше часу вдома. Тепер маленька Міс, уже не така маленька, як колись, заповнювала день Ендрю. Вона не забувала, що першу свою річ Ендрю вирізав для неї і носила її на шиї на срібному ланцюжку. Їй першою не сподобалося, що сер просто роздає вироби Ендрю. «Слухай, тату!» – сказала вона. «Якщо вони комусь потрібні, то хай за них платять. Вони того варті!» «Ти ніколи не була жадібною, Менді!» – сказав сер. «Я думаю не про нас, тату, про художника!» Ендрю раніше не чув цього слова. І коли у нього видалася вільна хвилина, заглянув у словник. Потім була подорож до юриста Сера. «Що ти скажеш, Джоне?» – спитав Сер. Юриста звали Джон Фейголд. Він мав сиве волосся і округлий живіт, а обідки контактних лінц підфарбовані у яскравий зелений колір. Він глянув на маленьку брошку, яку дав Сер. «Чудова річ, але я вже в курсі». Це робить твій робот. Так, їх вирізає Ендрю. Правильно, Ендрю. Так, сер, озвався Ендрю. Скільки б ти за неї заплатив, Джоне? спитав сер. Важко сказати, я не колекціонер. Чи можеш повірити, що мені пропонували 250 доларів за цю маленьку штучку? Ендрю зробив стільці, які я продав за 500 доларів кожен. Його вироби збільшили мій рахунок у банку на 200 тисяч. «Чорт забирай! Він же зробив тебе багатієм, Джеральд!» «Наполовину», – заперечив сер. «Половина цієї суми лежить на рахунку Ендрю Мартіна». «Робота?» «Саме так!» І мені хотілося б знати, чи це законно. Чи законно? Фейголд відкинувся на спинку стільця, що заскрипів. Таких прецедентів не було, Джеральд. А як твій робот підписував потрібні папери? Він уміє писати, і я приніс до банку завізовані документи. Сам він там не був. Чи потрібно ще щось? Фейголд ненадовго замислився, а потім сказав. Добре, ми можемо оформити доручення на розпорядження з сумою від його імені, і це створить ілюзуючий шар між ним та ворожим світом. Крім того, я раджу тобі нічого не робити. Досі ніхто тебе не зупиняв. Якщо комусь це не сподобається, то нехай він сам і подає до суду. А ти візьмешся вести справу, якщо буде подано позов? Звичайно, але за плату. Скільки? Щось подібне до цього. І Фейгольд показав на дерев'яну брошку. Згоден, сказав сер. Фейгольд повернувся до робота і посміхнувся. Ендрю, ти задоволений, що в тебе є гроші? Так, сер. І що ти збираєшся з ними робити? Платити за речі, які раніше купував сер, це зменшить його витрати. Розділ 5. Такі випадки траплялися. Заміна деталей коштувала дорого, а роботи вдосконалювались і з'являлись нові моделі. І сер стежив за тим, щоб Ендрю користувався перевагами кожного нового пристрою, поки той не став зразком металевої досконалості. За все це платив Ендрю. Він наполягав на цьому. Лише його позитронний мозок залишався недоторканним. На цьому наполягав сам сер. «Нові роботи не такі гарні, Ендрю», – сказав він. Компанія навчилась точніше створювати їхній мозок, обмеживши його діяльність специфічними завданнями. Нові роботи виконують лише те, для чого створені – і ні на крок убік. Ти мені подобаєшся більше. Дякую, сер. Втім, ти сам приклав до цього руку Ендрю. Я впевнений, що Манксі припинив створювати неспецифічні схеми, як тільки добряче до тебе придивився. Йому не подобається непередбачуваність. Знаєш, скільки разів він просив дозволити забрати тебе на дослідження? Дев'ять разів. Однак я не дозволив, і тепер, коли він на пенсії, ми можемо жити спокійно. І ось волосся сера ставало все рідчим і світлішим. Шкіра на обличчі – в'ялою, а Ендрю виглядав набагато краще, ніж тоді, коли з'явився у сім'ї. Мем поїхала до колонії художників кудись у Європу, а міс стала поетесою у Нью-Йорку. Іноді писала листи – але рідко. Маленька міс вийшла заміж і жила неподалік. Вона сказала, що не хоче покидати Ендрю, і коли нарядила маленького сера, дозволила Ендрю тримати пляшечку і годувати дитину. Після народження онука, вирішив Ендрю, у сера знову з'явився сенс у житті і не буде нечесним звернутися до нього з проханням. «Сер», – сказав Ендрю, ви були дуже добрі, дозволяючи мені витрачати гроші так, як я хотів. Це були твої гроші, Ендрю. Вони були моїми лише з вашої волі, сер. Не думаю, що закон заборонив би вам розпоряджатися ними на власний розсуд. Закон не може змусити мене вчиняти безчесно, Ендрю. Я хочу віддати їх вам, сер. Я їх не візьму, Ендрю. В обмін на те, що ви можете дати мені, сер. Ось як? І що ж це, Ендрю? Моя свобода, сер. Твоя. Я хочу купити свободу, сер. Розділ шостий. Все виявилось непросто. Сер розсердився. Промовив «Боже мій», обернувся і пішов. І знову саме маленька міс привела його до себе різко і рішуче. І в присутності Ендрю. Усі 30 років ніхто не соромився говорити в присутності Ендрю, чи торкалися справи його самого, чи ні. Він був лише робот. «Тату», – сказала вона, – «чому ти сприймаєш його слова як особисту образу?» Він все одно залишиться тут, він буде так само слухняний, він не може поводитись по-іншому, він так зроблений. Все, чого він хоче, лише слова, він хоче називатись вільним. Що жахливого, хіба він не заслужив на це? О, Господи, та ми з ним про це говорили вже стільки років. Стільки років? Так, але він знову і знову відкладав розмову з тобою, бо боявся, що тобі боляче це чути. Я змусила його висловитись. Він не знає, що таке свобода. Він робот. Тато, він прочитав усі книжки у бібліотеці. Не знаю, що він відчуває, але і не знаю того, що ти відчуваєш. Коли з ним говориш, він реагує на абстрактні поняття, так само, як ти і як я. «А що ще треба? Якщо чиїхсь реакцій, бо якщо вони такі ж самі, що і в тебе, чого ще?» «Закону на це начхати», – сердито сказав сер. «Послухай», – він звернувся до Ендрю із мимовільним роздратуванням у голосі. «Я можу офіційно звільнити тебе лише за рішенням суду, а якщо справа дійде до суду, ти не лише не отримаєш свободи, а й розкриєш секрет свого рахунку в банку. Вони скажуть, що робот не має права володіти рахунком. Хіба це дурниця коштує втрати грошей? Свобода безцінна, сер, сказав Ендрю. Навіть шанс на волю вартує цих грошей. Розділ 7. Суд також міг прийти до думки, що свобода безцінна, і вирішити, що за жодну ціну, навіть більшу, робот не може її купити. Повірений, який представляв тих, хто старанно захищав інтереси людини, запитав просто. Слово «свобода» не має сенсу щодо робота. Вільною може бути лише людина. Він вимовляв це кілька разів коли вважав момент придатним, повільно підкреслюючи слова ритмічним постукуванням руки об стіл. Маленька міс попросила дозволу виступити на боці Ендрю. Її назвали повним ім'ям, якого Ендрю ніколи не чув раніше. «Аманда Лаура Маркін Чарні може постати перед судом». «Дякую вам, ваша честь», – сказала вона. Я не юрист і не вмію говорити гладко, але сподіваюся, ви прислухаєтесь до сенсу, не звертаючи увагу на стиль. Спробуємо зрозуміти, що означає для Ендрю бути вільним. У певному сенсі він уже вільний. Думаю, що минуло років 20 з того часу, коли хтось із сім'ї Маркін віддав йому останній наказ. Але ми можемо якщо захочемо наказати йому зробити все, що завгодно, керувати ним так грубо, як забажаємо. Тому що він наша власність, наша машина. Але навіщо так чинити, якщо він довго і правильно служив нам і заробив для сім'ї чималу суму? Більше він нам нічого не винен. Обов'язок лежить на нас. Навіть якщо Ендрю виграє процес – він усе одно залишиться в сім'ї і служитиме нам, як служив раніше. Та добровільно. Для вас це порожня формальність, гра словами, а для нього великий символ. Суддя дотримав посмішки. Я вас розумію, міс Чарні, але справа в тому, що немає ні близького за змістом закону, ні відповідного випадку прецеденту. Є, однак, висловлене припущення, що лише людина може насолоджуватись свободою. Я можу сформулювати новий закон, який, правда, може бути скасований Вищим судом, але я не можу байдуже відмістити згаданий аргумент. Я хочу звернутися до робота. Ендрю. Так, Ваша честь. Ендрю вперше заговорив на процесі, і суддя на мить здивувався людському тембру його голосу і спитав. «Чому ти хочеш стати вільним, Ендрю? Що ти вкладаєш у це поняття?» «Ви б хотіли бути рабом, ваша честь?» – спитав Ендрю. «Але ж ти не раб. Ти чудовий робот, можна навіть сказати геніальний робот». Як мені дали зрозуміти, здатний до проявів артистизму, рівного якому немає і в людини. Що б ти став робити, якби виявився вільним? Можливо, не більше, ніж зараз роблю, але з більшою радістю. Тут уже було сказано, що тільки людина може бути вільною. Але мені здається, що вільним може бути той, хто бажає волі. А я хочу волі, сер. І саме ця фраза дала натяк судді і головне становище у судовому рішенні звучало так: Немає підстав позбавляти волі будь-яку істоту, чий розум розвинений достатньою мірою, щоб усвідомити цю концепцію і висловити своє бажання. І зрештою, це судове рішення було затверджено Всесвітнім судом. Розділ восьмий. Сер залишився незадоволений, і його різкий голос викликав у Ендрю таке почуття, ніби в ньому сталося коротке замикання. «Мені не потрібні твої чортові гроші, Ендрю», – сказав він. «Я візьму їх лише тому, що інакше, як я бачу, ти не почуватимешся вільним». З цього моменту ти можеш сам вибирати собі заняття та робити лише те, що тобі подобається. Я не віддаватиму тобі наказів, крім одного, останнього. Роби, що хочеш. Але я продовжую нести за тебе відповідальність. Це входить до рішення суду. Сподіваюсь, ти це розумієш. Не кип'ятий, стату. Перервала його маленька міс. Відповідальність за Ендрю не такий тяжкий тягар. Ти ж знаєш, що тобі нічого не доведеться робити. Про це подбають три закони робототехніки. Як же він може бути тоді вільний? А хіба люди не пов'язані своїми законами, сер? Спитав Ендрю. Я не маю наміру вдаватись в дискусію, сказав сер. Він пішов, і з того часу Ендрю майже не бачив його. Маленька міс часто заходила відвідати Ендрю у побудований і обставлений невеликий будиночок. Звичайно ж, тут не було кухні та ванної. Ендрю вистачало двох кімнат. В одній була бібліотека, а в іншій – щось середнє між майстернею і коморою. Ендрю отримував багато задоволення і як вільний робот працював більше, ніж раніше поки вартість будиночка не була повністю виплачена і він офіційно не став його власником. Одного разу прийшов маленький сер. Ні, Джордж. Маленький сер так наполягав себе звати після рішення суду. Вільний робот нікого не повинен називати маленьким сером, сказав Джордж. Я кличу тебе Екареві, так що ти клич мене Джордж. Це прозвучало як наказ, тому Ендрю називав його Джорджем. Але маленька міс залишалася маленькою міс. Того дня Джордж прийшов один і сказав, що сер умирає. Із батьком залишилася маленька міс, але сер захотів, щоб Ендрю теж був поряд. Голос сера ще був міцний, хоча рухався він важко. Він ледве підняв руку. Ендрю Сказав сер. «Ендрю, не допомагай мені, Джорджа! Я лише вмираю, я не інвалід!» «Ендрю, я радий, що ти вільний! Я просто хотів тобі це сказати!» Ендрю не знав, що відповісти. Він ще ніколи не був поряд із вмираючою людиною, але знав, що отак люди перестають функціонувати. Ця несправність не залежала від них, і не піддавалася ремонту. І Ендрю не знав, які слова слід говорити у таких випадках. Він продовжував стояти мовчки і нерухомо. Коли все скінчилося, маленька місь сказала. Знаєш, Ендрю, могло здатися, що наприкінці свого життя він ставився до тебе із неприязню, але старий чоловік на силу змінює переконання. І йому було прикро, що ти захотів стати вільним. І тоді Ендрю знайшов потрібні слова. «Я ніколи не став би вільним без його допомоги», – сказав він. Розділ дев'ятий Ендрю почав носити одяг тільки після смерті Сера. Спочатку він одягнув старі штани, які йому дав Джордж. Джордж одружився і став юристом. Він вступив у фірму Фейголда. Старий Фейголд давно вже помер, але справа продовжила його дочка і врешті-решт фірма стала називатися Фейголд і Чарні. Назва не змінилася навіть тоді, коли дочка Фейголда відійшла від справ і ніхто з її родини не зайняв її місце. У той час, коли Ендрю вперше одягнувся, прізвище Чарні щойно було додане до назви фірми. Джордж намагався не посміхатися, коли Ендрю одягнув штани, але його прихована посмішка не сховалася від Ендрю. Джордж показав йому, як користуватися застіпкою зі стичним зарядом. Джордж продемонстрував техніку на своїх штанах, але Ендрю був упевнений, що йому знадобиться чимало часу, щоб навчитися робити це самостійно. «Ну навіщо тобі штани, Ендрю?» – спитав Джордж. Твоє тіло настільки досконале, що його просто соромно приховувати. Особливо, якщо немає потреби турбуватися про навколишню температуру чи пристойність. До того ж, на металі штани погано застібаються. А хіба тіла людей недосконалі, Джорджа? – заперечив Ендрю. Проте ви одягаєтесь. Для тепла, для гігієни, для захисту, для прикраси. Ніщо з цього не стосується тебе. Без одягу я почуваюся голим, сказав Ендрю. Незатишно, Джорджа. Незатишно? Ендрю, зараз на землі мільйони роботів. У нашому окрузі, за останнім переписом, майже стільки ж роботів, скільки людей. І ніхто з них не носить одяг. Але ніхто з них не вільний, Джорджа. Крок за кроком Ендрю поповнював свій гардероб. Його стримували усмішка Джорджа та погляди людей, які робили замовлення. Він став вільним, але в нього була вбудована жорстка програма відносин із людьми, і йому вдавалося просунутися вперед лише невеликими кроками. Відкрите не схвалення відкидало його на місяці назад. Не всі сприймали Ендрю як вільного робота. Він не міг обурюватись, але все ж таки, коли думав про це, його розумові процеси сповільнювались. Більше того, він зазвичай не вдягався, коли його відвідувала маленька міс. Вона була вже стара і майже весь час проводила в місцях із теплішим кліматом. Але коли поверталася, насамперед заглядала до нього. У черговий приїзд Джордж сумно промовив: Вона мене доконала. Я вступаю до легіслатури, як дід, як дід, Ендрю невпевнено замовк. Я хотів сказати, що я, Ендрю, онук, стану як сер, мій дід, який колись був членом легіслатури. Було б приємно, Джордже, сказав Ендрю. «Якби сер був ще...» Він затнувся, бо хотів вимовити у робочому стані, але слова здавалися непридатними. «Живий», – підказав Джордж. «Так, я теж часто згадую старого». Потім Ендрю думав про цю розмову. Він уже помітив у розмовах із Джорджем незграбність своєї мови. З того часу, як в Ендрю вклали початковий словник, мова змінилася. З того ж, Джордж використав побутові обороти, а сер і маленька міс – ні. Що він це назвав сера старим, коли ясно, що це слово зовсім не підходить? Книги не могли допомогти йому. Старі книги присвячені різбленню по дереву, мистецтву та меблевому дизайну. Прадже, про мову та поведінку людей у нього не було. Він одразу вирішив, що має пошукати потрібні книги. Вільний робот не повинен питати дозволу у Джорджа. Він прийде до міста і знайде бібліотеку. Це було переможне рішення, і він відчув, як піднімається електропотенціал, тож навіть довелося скинути надлишок на котушку опору. Він одягнув костюм, не забувши навіть дерев'яного ланцюжка на кишені. Він віддав перевагу блискучому пластику, але Джордж сказав, що дерево – набагато більш благородний матеріал, а полірований кедр до того ж значно дорожчий. Він відійшов від дому на добру сотню метрів, але тут усе наростаючий опір змусив його зупинитися. Він відключив від ланцюга котушку опору, а коли це не допомогло, повернувся до будинку і на аркуші паперу чітко написав «Я пішов у бібліотеку» і поклав записку на видне місце на робочому сторі. Розділ 10. Ендрю так і не знайшов бібліотеки. Він вивчив карту, але насправді все виглядало зовсім інакше. Він у нерішучості зупинився, і зрештою Ендрю дійшов висновку, що, мабуть, пішов неправильним шляхом, бо все довкола було дивним і незрозумілим. Він прийшов повз кілька вуличних роботів, але до того часу, коли вирішив дізнатись дорогу, жодного з них поблизу не виявилось. Машина проїхала, не зупинившись, і він заумер у задумі і тут побачив, як через площу в його бік крокують двоє людей. Він рушив назустріч, і вони теж змінили напрямок. За секунду до цього вони голосно розмовляли, і він чув їхні голоси, але тепер вони йшли мовчки. Вони виглядали так, як за поняттям Ендрю виглядають люди, які відчувають невпевненість. Вони були молодими, але не дуже. Років 20, мабуть. Ендрю не вмів визначати вік. «Чи не вкажете шлях до міської бібліотеки, сер?» – спитав Ендрю. Один із них, той, що вищий і чий вищий капелюх подовжував його ще більше, надаючи йому майже гротескного вигляду, сказав, але не Ендрю, а іншому. «Це робот!» У іншого були м'ясистий ніс і світлі повіки. Він відповів, але не Ендрю, а першому. «Робот одягнений!» Високий клацнув пальцем. «Це вільний робот. У сім'ї Чарні є така». «Запитай його», – підказав носатий. «Ти робот родини Чарні?» – запитав Високий. «Я Ендрю Мартін, сер, відповів Ендрю. «Прекрасно. Тоді роздягнися. Роботи не носять одягу». Він обернувся до іншого. Огидне видовище. Ти тільки глянь на нього, одягненого. Ендрю завмер. Він так давно не отримував наказів, що його схеми другого закону миттєво заблокувалися. Скидай одяг, сказав високий. Я тобі наказую. Ендрю почав повільно роздягатися. Облиш її на землю, сказав високий. Якщо він нікому не належить, сказав носатий. «То ми можемо прибрати його до рук так само просто, як і хтось інший». «У будь-якому разі», озвався високий, «ми не робимо замаху на чужу власність. Встань на голову!» сказав він. «Голова не призначена!» почав Ендрю. «Це наказ!» Ендрю сповільнився, потім нахилився і вперся головою в землю. Він спробував задерти ноги, але ж одразу важко впав. «А тепер лежи смирно!» – скомандував високий. «Ми можемо розібрати його на запчастини!» – запропонував він іншому. «Ніколи не доводилось розбирати робота!» «А він дозволить?» «А як він може не дозволити?» Ендрю не міг завадити їм. «Другий закон – послух людини!» мав перевагу перед третім – самозбереженням. У будь-якому разі він не міг чинити опору, побоюючись випадково завдати їм шкоди, адже це означало порушення першого закону. При одній лише подібній думці усі його рухливі частини злегка стиснулись, і він здригнувся. Високий підійшов і штовхнув його ногою. «Важкий!» Схоже, без інструментів нам не обійтись. Можна наказати його розібрати самого себе, сказав носатий. От буде потіха. Так, задумливо промовив високий. Тільки хай спершу відійде від дороги. Якщо хтось піде повз... Але вони запізнилися. Хтось справді йшов повз, і це був Джордж. З того місця, де він лежав, Ендрю бачив, як Джордж піднявся на невеликий горбок. Йому хотілося подати Джорджу знак, але останній наказ був «Лежи смирно». Тут Джордж побіг і незабаром був поряд, трохи захекавшись. Молоді люди відійшли і відчікувально зупинилися. «Ендрю, у тебе що, несправність?» – із тривогою спитав Джордж. «Я в робочому стані, Джордже. «Тоді встань. Що з твоїм одягом?» «Це твій робот, дядьку?» – запитав високий. Джордж різко обернувся. «Це вільний робот. Що тут відбувається?» «Ми вічливо попросили його зняти одяг. А тобі яка справа, якщо він не твій?» «Що вони з тобою зробили, Ендрю?» – спитав Джордж. До їхніх намірів входило розібрати мене, відповів Ендрю. Вони збирались віднести мене у затишне місце і наказати розібрати себе. Джордж подивився на хлопців. Його підборіддя затремтіло. Хлопці більше не заткували, вони посміхалися. Високий весело запитав: "Що витріщаєшся, старий дурню? Ну, давай, підходь". Навіщо Сказав Джордж. Я вже постою, але цей робот жив у моїй сім'ї понад 70 років. Він знає нас, і ми для нього набагато дорожчі, ніж будь-який хтось інший. Я просто скажу йому, що ви погрожували мені, збираючись вбити. Я попрошу його захистити мене. Цікаво, що залишиться від вас? Хлопці неупевнено позадкували. «Ендрю! – різко сказав Джордж. – Я в небезпеці! Ці двоє напали на мене! Підійди до них!» Ендрю ступив вперед. Хлопці стрімголов врвонули геть. «Усе гаразд, Ендрю, заспокойся! – сказав Джордж. Він сильно перехвилювався, і він давно вже переступив той вік, коли міг з'ясовувати стосунки із одним супротивником, не кажучи вже про двох. «Я не міг завдати їм шкоди, Джорджа», – сказав Ендрю. «Я бачив, що вони не нападали». «А я й не наказував тобі нападати на них. Я лише попросив підійти до них ближче. Решту зробив їх страх». «Люди бояться роботів?» «Це застаріла хвороба людства. Одна з тих, яких ми ще не позбулися. Але це дрібниці». Який диявол тебе сюди заніс, Ендрю? Я вже збирався найняти гелікоптер. Як тобі могло спасти на думку вирушити до бібліотеки? Я приніс би все, що хочеш. Але ж я... – почав Ендрю. Вільний робот. Так, так. Ну добре, і що ж ти збирався взяти в бібліотеці? Мені хотілося б більше дізнатися про людей. Про світ? Про все. І про роботів, Джордже. Я хочу написати історію роботів. Гаразд, ходімо додому, сказав Джордж. Ендрю, є мільйон книг із робототехніки. Світ переповнений не лише роботами, а й інформацією про роботів. Ендрю похитав головою, відтворивши нещодавно засвоєний людський жест. «Не історію робототехніки, Джорджа. Історію роботів написано роботом. Я хочу пояснити, що думають роботи про те, що трапилось із того часу, як перші з них почали жити і працювати на землі». Брови Джорджа підвелися, але він нічого не сказав. Розділ одинадцятий Маленький міс нещодавно виповнилось 83, але її енергія та рішучість із роками не зменшилась. Вона частіше розмахувала своєю палицею, ніж спиралась на неї. Вона вислухала розповідь із лютим обуренням. «Жахливо, Джорджа!» – сказала вона. «Хто ці бандити?» «Я не знаю. Та й яке це має значення?» Зрештою, вони його не пошкодили. «Але ж могли! Ти юрист, і Якщо відійшов від справ заможною людиною, то лише завдяки таланту Ендрю. Це він зробив ті гроші, що заклали основу нашого процвітання. і Я не дозволю поводитися із ним, як із надувною іграшкою». «Що ти хочеш від мене, мама?» – спитав Джордж. «Я ж сказала, ти юрист». «Ти маєш організувати судовий розгляд та змусити регіональні суди розглядати закон про права роботів, провести через легістатуру необхідні законопроекти та не залишити справу аж до світового суду, якщо буде потрібно. Я стежитиму за ходом процесу, Джорджа, і не потерплю жодних викруток». Вона не жартувала, і те, що почалось як спосіб заспокоїти стару леді – Розгнівано, розрослося в процес, досить заплутаний, щоб привернути до нього увагу преси і громадськості. Як старший партнер фірми Фейголд і Чарні, Джордж розробляв стратегію, але залишав чорнову роботу молодшим партнерам, у тому числі солідну її частину своєму синові Полу, який теж був членом фірми. До його обов'язків, крім усього іншого, входило доповідь про все бабусі. Та своєю чергою щодня обговорювали справу з Ендрю. Сам Ендрю ґрунтовно загруз у процесі. Його робота над книгою про роботів була відкладена. Тому що тепер він продирався крізь нетрі різних тлумачень, законів і навіть іноді давав боязкі поради. Якось він сказав, «Джордж казав мені того дня, що люди бояться роботів. Поки страх існує, судді навряд чи будуть об'єктивними. Чи не слід щось зробити для створення громадської думки?» З цього моменту Пол працював із суддями, а Джордж взявся за публіку. Добившись зустрічі із членами клубу редакторів голографічного телебачення, він, зокрема, сказав, «Якщо, згідно з другим законом, ми можемо вимагати від будь-якого робота необмеженого підпорядкування в усіх відношеннях, крім завдання шкоди людині, то в такому разі будь-яка людина має владу над будь-яким роботом». Крім того, оскільки другий закон важливіший за третій, будь-яка людина може завдати шкоди будь-якому роботу. Він може наказати роботу пошкодити чи навіть знищити самого себе. Чи не так? Хіба це справедливо? Хіба ми поводимось так із тваринами? Навіть неживий предмет, який добре служить нам, має право на дбайливе поводження. А робот – небайдужий предмет – і навіть не тварина. Він мислить, він розмовляє з нами, він вміє співпереживати та жартувати. Чи можемо ми спілкуватися з ними, чи можемо працювати разом і не надати, бодай, частини плодів цієї дружби, частини вигоди від співпраці? Якщо людина має право на наказ, який не передбачує заподіяння шкоди людині, то вона повинна мати гідність не віддавати наказ, що завдає шкоди роботові. З великою владою приходить і велика відповідальність. І якщо у роботів є три закони, які захищають людей, хіба надмірне прохання про те, щоб і у людей був закон, який захищає роботів? Ендрю мав рацію. Саме боротьба за громадську думку виявилась ключовим моментом при розгляді справи у судді, і в результаті було прийнято закон, який забороняє за певних умов віддавати накази, що шкодять роботам. До закону нескінченно вносились поправки, а покарання зовсім не відповідало наслідкам. Але принцип було встановлено. Остаточний розгляд закону у світовому суді відбувався у день смерті маленької міс. Маленька міс відчайдушно боролася за життя, поки йшли дебати, і померла лише після того, як дізналася про перемогу. Її остання посмішка була звернена до Ендрю. Її останні слова були «Ми любили тебе, Ендрю». Вона померла, тримаючи його за руку, а її син, невістка та онуки стояли біля ліжка. Розділ 12. Секретар вийшов у хол, і Ендрю почав терпляче чекати. Час від часу хтось заходив у кімнату подивитись на нього, і він не зводив очей. Він спокійно дивився на того, хто увійшов, і кожен з них починав дивитися убік. Нарешті до нього вийшов Пол Чарні. Він виглядав здивованим, вірніше, мав виглядати, якби Ендрю розрізняв вирази обличчя. Пол користувався косметикою, вживання якої мода диктувала для обох статей. І хоча косметика надавала чіткість і твердість рисам обличчя Чарні, Ендрю не схвалював цього. Він виявив, що виразне схвалення, якщо не користуватися словами – не викликає в ньому тремтіння. «Заходь, Ендрю», – сказав Пол. «Вибач, що змусив на себе чекати, але треба було закінчити одну справу. Ти передав, що хочеш поговорити зі мною». «Якщо ти зайнятий, Пол, я готовий ще почекати». Пол поглянув на гру Тіней, що рухались на настінному диску, що служив годинником, і сказав «У мене є трохи часу». «Ти прийшов пішки?» Взяв таксі. «Проблем не було?» – спитав Пол із щирою стурбованістю. «Ніяких проблем. Мої права захищені». Пол ще більше стривожився. «Ендрю, я ж пояснював, що наявність такого закону не зобов'язує всіх докорятись йому, принаймні в більшості випадків. І якщо ти вперто носиш одяг то колись нарвешся на неприємність, як вперше. Пол, мені дуже шкода, що я засмутив тебе. Ну добре, подивимось на це з іншої сторони. Ти вже став буквально живою легендою, Ендрю. І багато в чому маєш надто велику цінність, щоб мати право ризикувати собою. Як просувається книга? Вже наближається до кінця, Пол. Видавець дуже задоволений. От і чудово. Не знаю, чи він задоволений книгою, самою по собі. Мені здається, що він сподівається продати тираж лише тому, що вона написана роботом. Боюсь, він лише людина. Це мене не засмучує. Неважливо, чому продається книга. Головне, це принесе гроші. «Бабуся заповіла тобі!» «Маленька міс була щедрою, і я впевнений, що зможу розрахувати на допомогу сім'ї і в майбутньому. Але щоб зробити наступний крок, мені потрібна серйозна сума». «І який цей наступний крок?» «Я хочу зустрітися із головою US Robots. Я намагався домовитись із ним – про зустріч, але не зміг. Корпорація не стала співпрацювати зі мною, коли я писав книгу, тож я не здивований. Пол явно розвеселився. Ти сподівався на співпрацю? Вони ж не допомагали нам у боротьбі за права роботів. І ти розумієш чому? Дай роботам право, і люди не захочуть купувати їх. Все одно, Ендрю. Прошу, подзвони їм. Я в них не популярніший, ніж ти. А якщо ти натякнеш їм, що зустрінувшись зі мною, вони обезголовлять компанію за права роботів, яку веде Фейголд і Чарні. Але ж це брехня, Ендрю. Звичайно, Пол. Але я не вмію брехати. Ось тому зателефонувати маєш ти. Ах, ось як! Ти не можеш брехати, але можеш змусити збрехати мене. Так? Ендрю, ти стаєш все більше схожим на людину. Кінець першої частини Дякую за коментарі, вподобайки та підписки. Ваша підтримка – це джерело сили і натхнення.